Săracă, țară bogată, Frunză verde foaielată, Săracă, țară bogată, Ne-am pribeag nu undeva, Emigrant în țara ta. Tot ai zis, ca așa ți scris, Să fii liber doar închis, Necăjitul meu popor, Că-ți mai arde, de umor, of, săturule flămând, Lângă ape însetând, Cum cerșim cu gura mută Pâinea tot de noi crescută, Țara mea de oameni triști, Mult mă mir că mai existi ce în bucăți, Că te mai găsesc pe hărți, tot mai tristă te apuc de când orbii te conduc și te duc șontic de zor spre mărețul viitor săracă țară bogată vine vântul să te bată vine cerul să te ningă și toți morții să te plângă no să mori de două ori larg ți-a fost în închisori și calți-a fost în Siberii, țară prinsă între imperii, și iar verde foa săracă țară bogată, săracă țară furată, mai și cânți, trasă pe roată.